Berrien tenure azurikin Bernadette Argain eta Zeltza altzairutegia haunditzen ahalko da. Atzo Tarnose eta Bokaleko ausapesek elgarrikin izenpetu dute bi lamina gailuen erredaikitzeko baimena beroita amarrbat miliun euroren investizamendua altzairuaren merkatuak krisan delarik olako proietua ezote den iriskutsua galdegindako gu baionako merkatal eta industria gambarako peio olagaraii. Atzo eskualegi osoko ikaslean mobilizatze eguna, Baionako etxe pare elizeoko gazteak, egiko etxe baiionako erriko bildu ziren basoa euskaraz pasatzeko eskubidea galdeiteko. Arduragabekeriak presio bat badu Nafarroan erabaki dute, sokojien paga haraztea olakoetan, kompostelareako behilari batzuk ainki hartzen dute donian egarazi eta orreagaren arteko etapa, negua izanik mendiko bidean jokatzen dira, eta beraz neketzian gertatzen dira, sokojiak gero deitzen dituzte. Pilotan, iparaldeko pilotariek azkenian grauni xapelketa jokatzena alko dute, Frantziako Federazioaren baimena badute, pilota federazioen eta batasunen arteko argemanak eta bakotxaren eskubideak argitu behar direla eganen daukuligako Mikel Lajaldek. Eta aroa katialin mementuko eta egun guzien funtsian bai lano eta iguziaren hartzean jokatuko da eguna eta euri uh, ahulak uh, posible izanen direla temperaturak mementuko bigradokoak eta temperaturak gorenak hamabihiru gradoren inguruan ala ere izanen dira Zeltza empresak Tarnošeko altzairu tegia hedatzeko ašmoadu bi lamina gailu berri eraikiteko baimena izenpetu dute atzo Tarnošeko eriko etxean. Marga Forestie. Bastimendu hauek Bokale eta Tarnoseko egian artean eraikeak izanen dira, bai honako portu inguruan. Ostiegun goizuntan, Bokale eta Tarnoseko hau bildu dira zeltza enpresako zuzendariarekin, urutara goita mairu mila eta zortziun metrok edadura ukanen dute egoitzek, bertan burdineria bixiklatuarekin eraikuntzarako amabi metroko burdin agak ekoiztuko dituzte. Arrangurak piztuziren biztanle eta ingurumenerako erako elkartean artean Kutsadura eta aktibitatearen hemendakitak ekaageko lituzken Gibelon dotsagekin, Alta Patrick Gille zeltzako zuzenari nagusia konfiantzaz betea agertu da. Et il faut savoir que fabriquer de l'acier avec cette technique Il berda, a qu'une merda que ekoizten dugula burdina eta ikas gutia go lekin. Permet d'économiser 90% des ressources naturelles, c'est-à-dire le minerai de fer et le charbon. Ça permet d'économiser 90% des ressources naturelles, c'est-à-dire le minerai de ekoizten eta askenik uren 20 goia aurresten dugu ere. Ça permet également d'économiser 40% de consommation d'eau. Non, Beraz, altzaiduaren ekoizpen molde hau, garapen ideon korean xaxen da osoki. Berreun taugai enplego <tumandurable> zuzen sortuko dira, tarnose eta bokaleko hausate zentzat, autatu den lekua estrategikoa da, Joetenez Baionako bayonako portuaren aktivitatea butzatuko du. Investizamenduaren diruguzia ez dute ono segurtatua beraz ez dakite ono obrak noiz hasiko dituzten eta beraz zeltza handitzekotan dela alta galdea egiten alda hauen ego eraz ikusiz altzairuaren merkatua krisan dela eskualegia ere hunkia da bayonatik berroita marbat kilometrotan gipuzkoan eta bizkaian bi altzairutegi handi hezteko erabakia jakin da peio Olagara iezkolegiko merkataritza eta industria ganbara ana industriar luko arduraduna da eta galdaigindako gu hortaz secciona Lehenik, berda, kondutan hartu, ziderurzea, ez dela bat, baina badirela, arglo berizi batzuk, eta agraz desberdinak bat bestiarek komparatoz, hori aldeatetik. Begarenik, kondutan hartu berda, aktivitate horretan, oroak, nunko katzen den aktivitatea biziki importantea da. Mm. Eta ez da bat ere berdin, izaitea, eh, sumarragan, hiri erdian, ala, ola berrian, hiri erdian, eta baiunako portuan, ur egian. Mm. Eta eh, egile, nagusia, fin, egile eh, mundu, duko egilea ondienak chez dituzte portuetan pour tout Étan Kokatzea senta herritzago da horienako bai itxasuntziak xagaraztea produktoarendako eh bai eta ere egiten dituzten eh, investissementoaren dako asko herritzago be titira mm. Eta milako bat langile eta ikasle baziren atzogoizean baijonako karriketan lan kodiguaren ereformaren kontra. Eta ikasleak ere mobilizatu dira eskualegi guzian baijonako etxe parelizioko behoita amar bat baijonako erriko etxe aitzinean bildu ziren basoa Euskaraz pasatzeko eskubidea galdeiteko sehaskako ikasleak ikasgai ez ikasgai lortzen ari dira beren aldarik Baina franziako estatuaren ganik borondate falta dela salatu dute. Mikelak aurten pasatuko du batxua gehien bat frantzisez. Aurten zetaren uh, zetan nahi ginen uke lortu biologia askoraz pastea. Ano ustez aurten ez uh, dugu lortuko. Uh, gero eseren dugu historia askoraz eta matematikak. Eta aurten ez dugu sortuko, Eta helen, deus tira orten, uh, ez um, dugu besti lortuko, justu nendugu lagrikatu eskubide uri. Maina, demura asko berda, beste be engaibat eskua pasatzeko eskua eskua batzatzeko, beraz, aurten ez ades kertatuko. Zuteraan zuten, zuteraan zun momentu kotz, aurten ez dugu, uh, dugu bergitz egin uh, egin zauri, berkba egiten bergitz egin nandugula. Uh, e guiazquela izan tiboktsana uh, uxtashireuntan mena bon ya spectre de goût et qui ne saurait que bon ça comme que la secouet tout bon marche dans massapian c'est normal qui quand le goût d'ailleurs en griba c'est un griba bon yak bai tutta ganal de gripenak et d'abord je parler d'un griba battant un truc compliqué guia cela Eta hego eskulegiko ikastetxe eta Uniibertsiitatetako gazte fraango bazen karikan atzo hama bost milaako bat orotarat hiri desberdinetan, Euskal Hezkuntza sistema propioa galdegiten egiten zuten, poliza eta erzaintzarekin izan dira kalapitak iruña eta gazte zen, hama hiru gazte arrastatatuak orotarat eta zazpi barda libratu zituzten. Eta bi kolpatu bat lariki bestea ainkia go, martziutan atzo gertatu bideko istripu batean, bi autok elgar jo zuten parez bar atzo goitzean, autobatetako gidaria autoan blokatua zen txu atera behar izan dute, hau serioski kolpatua helikopteres ere mantzuten baionako ospitalerat, eta beste autoko gidaria hau ainkiunkia donapaleuko ospitalerat ere zuten. Eta atzoa txaldea estapenean, Bayonako arreintza untzi bat etako bat dute sokorritu Bretania aldeko itxasuan, Majela untziko hogoita ameka orteko ahantzalea, hatxa ezin hartu zuzen eta bizkarretik sofritzen zuen, sokorriak helikopteraz joan dira eta bresteko ospitalerat ekarri dute kompostelako beilari sokorritze lan jerozak badira doni banegarazi eta horreagaren arteko eta pagana bereziki neguan na, eta Nafarroak na, neuriak zorroztenditu. Nafarroak jakinarazten du neguan azaruaren lehenetik martxoundar arte mendiko bidea artzea debekatzen duela sobera iriskutsua delakoan horrez gain Nafarroako gobernuak erabakidu sokorritze gaztuen ordein araztea adibidez joan den astean sokorritu bi brazak Hasildarek 6.000 euros goiti pagatu beharko dute beren ardura gabekeria Felix Espartza Nafarroako gobernuko jendeen babeserako zuzendariak espikatu dauku neuri horen beharra Creemos que era necesaria Uste du behar eskoazela, lehenik hoz gertatu dena lege baten kontra zuan. ko bidean ibilzea mugatua da pues, ekialdeko bidetik garrazi eta orreaga artean. Eta hori zehaztua da e, urteko zegarraietan ez daiteken bide horiak, neguan berezitu. Zantian de, de pidepoa a lo que es eh, Balcarlos o Rozes Baez, pues... Eh, todo dugu, sokohien interventzionea de nola egina zen eta ze gertatua zen susen, eta ulertu dugu, hor gertatua, hartu lagabekeria la izan la azela la eta, eta beharko ginuela de jori erakutsi. Pues, eta negoan beraz behilariek, bere kobitea ahnegi luzzaiden gaindi hartu behar dute. Eta bidaiari hauek uh, Piaia, Lucia atxemandute Antxu bat bezei Lucia uh, astezkenean Tolosatik baiunarat Treinez ziren bideiariek Beraz uh, alazer Gertatu zaien, Antxu lauorenez Geldituik egon dira Hetxia zen karboneko geltukiaren Aitzinean, Tolosatik Oita amarbat kilometretan, ahazuina Lokomotiba panantzela Eta beste bat jinarte igurikatu Behar izan dutela, abi Bidaiarie galde indute, he autobus bat etzen ez deitzen ahal, ezta SNCFaren hautua izan, horiekola treina beraz atzogoizian, jiruak eterditan heldu da bayonarat. Kiroletan futbolean Europa Ligan bilbo finala laurdenetan, barda, finala genetako eh, partida, galdu zuen, Balentzian, bi eta bat, adurizen gola izan da, xuritago riekainitza sofritu dute, eta galdu alta, bainan joaneko partidari esker, finala laurdenak jokatuko dituzte, orduan bat eta zero nagusitu ziren eta egun eginen da zosketa eta jakinan, bilbo noren kontrak gertatuko den, فين على لأ الأوردنتان Pentsatzeko hazen bezala Frantziako Pilota Federazioak baimena eman dio ere Eskualeriko Pilota Ligari Iparaldearen izenean grauni pilota xapelketan parte harzeko Asteundar juntan berean diokatzen halko dituzte beraz Iparaldeko pilotariek partidak Eskualeriko Ligakoak ari dira pilotarien ha hautatzen Espainiako Pilota Federazioak zuen astapen batean presio egin Iparaldea xapelketa ortaik kanpo ize eteko, ze gertatu den asteuntan debeko hori altxatzeko eh, galde hori egindako gu Mikel Lajalda eskualeriko pilota ligakoari. Zerra aldatu den, zerra nola aldatu duten bueno, ez dakit, badakit presio hainit uh, gure aldetik gai hori eramaten prentsa munduan uh, aski uguna, uh, salatu dugu uh, salatu dute gusiek gure uh, Nik pentsatzen dut eragin ahondia izan duela ere Nafarroak bera ere gure kasu derriña maitzen eta berak ere duen poderearekin espainol estatuan berak ere uste dut inda ahondi bat egin duela oh, presu ahondia egin duela espainoan pederakuntari eta bueno, oidenak gehituta azkenean Azkenean, bai, eztena aldugu zerbait lohtu dugula, bedaren kibelera tindutela ugas bat, eta hori pentsatzen dut bitzik importantaren. Patxi jauregi Euskadiko federazioko presidentak errandu pilota federazioen eta eh, pilota batasunen arteko ahremanak eta bakoitzaren eskubideak argitu beharko direla eskoaleriko pilota ligak ere erantzunkizuna galdeginen dizkio franziako federazioari, apilaren bihan eginen duen biltzak nagusian, Mikel Lajalda. Zentzu berean, eh, gure eskubideak ezagutu gunaiaren zentzu berdinean. E, Zaten bat prestatua prestatuko dugu ari gara prestatzen abokatu ekin e, justuki biltzan agusi horretan e, aukesteko, eta baitu gudaldera zorotzak bai e, prest izango direnak, bai e, frantziako federakuntzari zuzenduak, bai eta ere, e, Zabiek Azobon, e, internazionalako rendakariari zuzenduak ere, eta oraindik, Hora, hendik ez dugu, gezakiko, zergatik uh, edo gato diluten. Eta berezkoen trinketeko binakako xapelketako, bi partida haratsuntan ahango itzen, zazpion eta egoiti, lehenik etxegarai eta laskano, uh, goiko etxea eta lamuren kontra, eta segitan biel eta dukazu, hospital eta lukuren kontra. Hala, hemengo behiak zointziren eskualeritiko junduko gira eta nazioartera joanen Brasilen krisia politiko haundia badela. Lurale, Lularen izendatzeat jabatua izan da egun Dilma Josef presidenteak, aitzineko presidentea, lehen ministro izendatu zuen, mainen astezkerean grabaketa batzu atera dira sointan iduriz Josefek proposatzen dion Lulari justiziaren ganik eskapatzeko. Atera bat, Petro Bras aferan, Lularen kargo hartzean presidenteak estatu karulpea egin nahi dutenek ez dutela norabidez aldara ziko zehaztudu. Lulari Europak bat asunak jagera haman komun bat aliz adostu du. Turkiarekilako akordio baten negoziatzeko eta hori Turkiako lehen ministroaria aurkeztuko zaio. Berri zartzen ditu Merkel eta Davo Tugluk negoziatu zituzten haitzin akordioaren lehoak iru miliard dolar Turkiaren dako, bizak ez Estatzea, Egon aldi labu jentzat, kanporatu yesari bakoitsi Europak Turkian den beste legal baten hartzea eta uxatsak emaitet Turkia batasunean asunean sartzeko tziprazek izan ditu itz batzu Greziak eh, Greziako egoera salatu zuz, aranola idomenin pilatzen diren milaka pertsonak. <lipen> Eta Yemenen uh, gerla hain zinadoa eta bizi baldintzak gogortzen ari dira. Eunta emeretzi egin dituzte saudiarek gidaturiko gerla egazkinek sana iriburuaren ipar aldean. Eskoa sartzen dute uti oldartu usiiten eta mantzurradi presidenteare leial egon direnen, gerlaren, uh, direnen gerlan. Yemen darrek gainera blokeo doblea jasaiten dute itxasokoa eta airezkoa janari eta egemediorik eztaeltzen. Eta siriako kurdistanen sistema federala utatu dute? Bilduak sirien euntabehoi eta martokiko ordezkariek onartu dute, kurduek kontrolatzen dituzten lujaldean gobernantza autonomo bat, lujaldeak dituen Turkmeno, Arabiak eta kurduak konduta hartuko dituena, antolaketa oraino zehazteko da.